לכן יש להיזהר מאוד מהאורים רעים, כפי שצריך להיזהר מחמץ ופסח. כי אורי תאווה ומחשבות רעות הם עיקר חמץ ושעור, שמונעים את האדם מדרך תורה אווירת שמים אמיתית. ולשמור על צלילות וזכות המוח, אפשר רק על ידי תפילה ותחנונים באמת מעומק הלב, ועל ידי התקרבות אמיתית לצדיקי האמת. היינו הלימוד בספריהם וקיום אצותיהם.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 היינו שצריך להרבות בתפילה ובתחנונים לה' נדברך כדי להינצל ממחשבות חיצוניות ומהרהורים רעים. גם מבואר בכתבי הריזל כי מחשבות רעות מכונות מבול וצולות ים. ומחמת זאת זעק דוד המלך עליו השלום ידבח. אל ה' נדברך אל תשטפני שיבולת מים ואל תבלעני מצולה כמבואר בתהילים סט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 ומחשבות רעות גורמות לו קלקול גדול. כי כעיקר מחשבות וחוכמת הלב. מחשבות טובות הן יצר הטוב ומחשבות רעות הן יצר הרע. השם ידבח יצילנו ממחשבות ואירועים רעים ויעזרנו לחשוב תמיד מחשבות טובות. ו. האדם השומר עצמו ממחשבות רעות וחושב תמיד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 גם זוכרו לתפילה באמת ולתשובה שלמה, ונגלים לו סודות התורה. היינו שראו ומרגיש את הדעות האמיתיות שבתורה, שהם מרומזים בלימודי התורה בדרך סוד. כמבואר בדברי חז"ל, שמשה בנו עליו השלום ידע את סטרי האותיות. היינו הדעות האמיתיות המרומזות באותיות התורה באלם ובסוד. לעתיד לבוא ידעו כל ישראל מסודות התורה הנזכרים לעיל.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 או על ידי זיכוך בקידוש הגוף ממידות רעות ומעשים רעים. וצריך להתגבר, לעסוק במעשים טובים, ולהתקרב לצדיקי אמת ולקיים את סוטיהם. והעדה זה יינצל מכל מיני מחשבות רעות וערעורים רעים, ומכל מיני בלבולים ודמיונות, ויזכה לתיקון המוח ותיקון המחשבה. ט. <תקור> <תקור> <תקור> גם צריך לדעת ולזכור, כי העצבות מזיקה מאוד למחשבה.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 ברוחניות חייב האדם לשמח ולהחיות עצמו בנקודות הטובות שמוצץ לו, כמובן בליקוטי מוהר"ן בתורה הזמרא לאלוקיי בעודי, ולא ליפול לעצבות ומראה שחורה בשל המצב הרוחני שאינו מניח את הדעת, שאינו ירד היום, כמבואר בכל ספרי אדמו"ר ז"ל, שצריך להשתוקק רק בלי שום לחץ ועצבות לדרגה הגבוהה ביותר, ולהחיות עצמו ולשמוח מאוד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 עד רבה, הוא מקלקל כי המחשבות מתגברות יותר. לכן העצה היא כמבורר שלא להשיט את הלב לדמיונות ולמחשבות הרעות, רק להתחזק לחשוב מחשבות טובות תמיד כמבורר למעלה כמה פעמים. י"ב <coughs> <תבט> המחשבה היא דבר גבוה וחשוב מאוד. מי שרוצה לחשוב מחשבות קדושות כדי להיכנס לעולם המחשבה, צריך לשתוק לגמרי.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 הם הטומאה הגדולה ביותר, ועל ידי קיום מצוות צדקה באמת ניצולים מערעורי ניאוף, כמובן בליקוטי מוהרן, שהמילה מוות מרמדת על ערעורי ניאוף. וכבר נאמר בפסוק, "הצדקה תציל ממוות". מכאן אנו למדים שהצדקה מצילה מערעורים רעים, ואפילו מקיימים מצוות צדקה כראוי, אסור לסמוך על כך ולדבר ולעסוק יותר מדי עם נשים.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 עד שקשה מאוד להינצל מהם. וגם כאשר עוצם עיניו או פונה לצדדים, מתגברים הרהורים אלו חס ושלום. והעצה להינצל מהם היא על ידי מתווה צדקה כראוי. כ"ו צריך לתקן את המחשבה ולהעלותה מבחינת הכתים בשרו, היינו למחשבות רעות, לחותם דקדושה, היינו למחשבות קדושות ומוח מזוכה.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 השם מטבח אצלנו תמיד ממחשבות לא טובות. י"ט כאשר תהיה באמת שפל ומועט בעיניך, בבחינת מה, כמבואר בתורה ואנחנו מה, ותכניס תמיד את אלוקותו במחשבתך, כי פירוש מחשבה הוא חשוב מה, ומה מרמז לשם מטבח, כמבואר בליקודי מורן חלק שני סימן פ"ב